de acum că Domnul scapă pe unsul său și va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cailor. dar noi ne bizuim pe numele Domnului, Dumnezeului nostru. Ei se-ndoaie și cad